«Ти знаєш, вона цього не простить!» «А що вона може зробити?» «Багато чого може!» «Бійся її!» «А ще краще!» «Що краще?» «Убий її рани!» «Ти знову гребів нанюхався плати?» «Як хочеш!» «Дивися сам!» Я тебе попередив. Ран трохи поміркував над сказаним, а згодом про цю розмову забув. Через зиму вождь Ран остаточно видужав і, побачивши, що з ледою його стосунки ніяк не розвиваються, взявся до роботи. Він задумав перебудувати рангород і реорганізувати військо. Для початку об'їздив усіх своїх платників податків і запотребував робочих рук і деревини. Потім розглянув справу полоненої старшини війська покійного Ларії і дав їм вибір. Вступати в його військо простим вояком з правом вислуги, залишитися в Рангороді мешканцем землеробом, або повернутися додому в селище Вепра з забороною займатися військовою справою. У цих трьох напрямках старшина й порозлізалася. Одразу ж після цього Ран із військом вирушив перевірити людей Вепра і залишився задоволений тим, що вони більше до військової зброї не тягнулися. Ну, принаймні, так йому здавалося. Він випитав у їхніх старішин шлях до громад на Південному Заході, які добувають мідь, і послав туди велику торговельну виправу, споряджену возом із добром – закупити багато міді. Ран мав намір цілком переозброїти своє військо. Щоправда, у цьому краї після розгрому степових людей вепра йому воювати було нізьким – але на північний захід квітли багатством і красою численні городища людей бика, його перша батьківщина. Перше поле, яке ора людина в цьому світі, як каже, девакувато мудрий плат. Ран у клопотах уже втратив лік цим платовим полям. Тому якось, коли весняні польові роботи було вчасно завершено, а літні ще не розпочалися, а вся людність Рангорода працювала на будівництві нового городища, Ран запросив Плата на пиво. Гета подала їм миску варених раків і овечого сиру. Коли вони випили два жбани і Ран уже тягнувся до третього, Плат запитав, Знаючи тебе ране, я не вірю, що ти поміняв таке, захоплююче для тебе швендяння новобудовою на пияцтво серед білого дня, хай і зі мною. Кажи, що сталося. Я, Плате, довго думав над твоїми словами про всі ці якісь поля. Перше, друге, третє. І не можу збагнути, що ти маєш на увазі. Ну, спершу скажи, що ти про це думаєш. Гаразд, плати. Ран відставив жбан із пивом. З усього того, чого навчав нас, хлопців з громади пса, що летить над полем, відун-ош, а навчав він дуже плутано і суперечливо, у мене склалася така картина. Є перше поле – небо, з одного боку якого вода, з іншого – сонце, місяць і зорі. Є друге поле – простір і повітря, яким ми дихаємо. І нарешті третє поле – земна твердь, або просто земля. Це щодо світобудови, а якщо взяти людину, її життя та смерть, і вищі сили, то знову маємо три поля. Небо або прав, де живуть духи і боги, серед яких я виділяю одного «є», терен мертвих – нав, де перебувають душі померлих, і третє поле – яв, світ, де живуть люди на землі. Але це ще не все. У кругового сущого теж можна виділити три. Я навіть не знаю, як це назвати. Тому хай будуть поля. Вогонь, вода, земля. Отож, в усіх трьох підходах третім полем випадає бути земні тверді. Землі, яка нас годує. Як ти вважаєш, Плати? У перших твоїх двох побудовах ране Плат став на вижу зосередженим і серйозним. Можливо, і є сенс. Може, так воно і є. А може, по-іншому. Може, зовсім не так. А ось щодо кругуобігу сущого, то тут діють чотири, як ти кажеш, поля. До трьох названих треба долучити ще й повітря Хоча, якщо рахувати по-твоєму, то земля цілком може бути третім полем Але я рани мав на увазі зовсім інше А що ще може бути в сущому, перервав його ран Адже все перелічено я мав на увазі людину, Ране. Людину? А до чого тут поля? Три поля всередині кожного з нас. Ран захлинувся пивом. Поясни, плати, якщо я зможу це збагнути. Кожна людина ране у своєму житті має зорати три поля. Не в прямому розумінні, звичайно, а в тому сенсі, що людина проживає ніби три різні життя. Перше, коли вона росте і прагне кимось стати. Друге, коли вона кимось таки стає. І третє – коли вона переосмислює своє друге поле і розуміє, що стала не тим, чого вимагало її внутрішнє єство, і робить крок у цілком несподіваний для інших людей бік.